Boas tardes, amigos, unha tarde máis aquí en Radio Samboy, en Galegos Novaixo, no 89.4 da ECM. E así que xa saben vostedes, aquí temos, pois, os mismos de sempre. E vamos dar un saúdo a Damián. Boas tardes, Damián. E por outra banda, como non, o noso compañeiro... Xulio Cousil, boas tardes Xulio Boas tardes Armando eh, Sintonía eh, a, a Amigos que nos escritan Exactamente, pois pues vamos a dicirlles os, os enderezos que temos Aqui, que é en galegosnovaixo .blogspot.com E despois temos o correo electrónico Que é galegosnovaixo arroba gmail.com No, eh, puntualiza Galegosnovaixo, terminado en xis En xis, eh, si, non... sí, galegosnovaixo Por... eh, Eso é eh. No vais, vale. terminado en X, Galeca Muy bien eh, Después tenemos galegosnovais arroba gmail.com Exactamente eh, Radio Samboy 89.4 no eh, no Y eh, tenemos también unos no teléfonos sé. que o 93 654 14 00 y o 93 654 15 00 Pues Oxe... Durante unha oreña estaremos a falar en galego con nosos correspondentes, con nosos amigos e con todos aqueles que quieran chamarnos. Por certo, ti unha novidade, ou, bueno, algo interesante que dicirlle aos ointes, agasallarles aos ointes como primeira peza de música unha especial, pois, sí. non? Vamos a agasallarles cunha peza de música do Grupo roda Ese grupo que se fundou en Vigo hai unhas anos, pois... Ao redor dunha mesa redonda. Sí, por ese chamaba roda. Sí, sí, sí. Por eso lle chaman a roda. Pero vén a conto que eh, o, a voz mítica, ese home de barba, eh, a voz mítica da roda foi senos. O músico Fito Domínguez, que non se eh. chamaba Fito, el de de de, ferto, de, ce, de feito, de de chamábase Adolfo Domínguez. Exactamente. Adolfito, mm. non saber pues de eso, pequeno de. de, de... <risas> Querodolfito, pois vén en Fito. Fito Domínguez, el, eh, mmm, bueno, Tivo unha infancia regular e tal. Bueno, topouse con moitos amigos ali en, Teis, en Vigo, concretamente sí, donde... nunha taberna. Ah, e, aí comenzou... les... e aí comenzou o Porque a fundación o grupo, do grupo. Eh, dice... segundo dicen, o grupo fundouse pois de unha maneira pois tomando viños. Exactamente, si, sí, sí. Nesa mesa. Si, sí, sí, sí. E entón, como a todos nos gustaba a música, e esa música galega de de taberna, de taberna. música de taberna, pero de mar Sí, sí, sí. Entón, pois, dicen, porque non formamos un grupo. Sí, sí. E aí foi dendes comenzaron, pois eles. Vamos a poñer pues, entonces unha peza de música de a roda, non? Onda escoita a voz do Mítica de Fito ben. Unha taberna do meu compadre fun polo vento e vin polo aire. Unha taberna do meu compadre fun polo vento e vin polo aire. E come a cosa de encantamento fun polo aire e vin polo vento. É como cosa de cantamento, funpo lo aire, vipo lo vento. É pousa, pousa, pousa, é non me toque en aquela pousa. É pousa, pousa, indica, non me toque en aquela e É pousa, pousa, pousa, pousa non me toque en aquela pousa. É pousa, pousa, indica, non me toque en aquela poussinha. Oraban as miñas veciñas que andaba co trego nas viñas. Oraban as miñas viñas, que andaba co trego nas viñas. Iso é verdade e eu non que eu andiben a feitas co trego. Iso é verdade e eu non nego que eu andiben a doita co trego. É ponta ponta ponta e, so e, e meto naquela ponta. É ponta ponta viña e, e no meto Pousa, pousa, pousa, e non me toque la cousa De pousa, pousa, tiña, e non me toque naquela cousinha Cando me case xa teño un galo, xa miña nai, me ten que darlo Cando me case xa teño un galo, xa miña no me ten que darlo Cuando me casa a te un poll caminana y no mete que la todoándo me casa a teñ unpolo caminana y no mete que la foto E pausa pausa pausa e no me toque na que la cosa e pausa pausa siña e no me toque na que la cocina e pausa pausa pausa e no me toque na que la cosa E pousa, pousa, ciña, e non me toque naquela cousinha Esta era a homenaxe que lle facíamos ao noso ao noso amigo Fito ben querido Fito, non? Que, por certo, Fito, como xa dicíamos no comezo tivo unha infancia bastante difícil eh, eh, tivo que comenzar aos 14 anos a traballar traballou mm. en Astano, traballou en, en Vulcano, en Ascón eh, Exactamente eh, sí. bueno, pues, Como dicíamos, solía cantar nos bares nas tabernas e eh, ali foi onde se atopou Acordome que ele falaba de que onde se atopou ali foi por, por primeira vez cun gran de amigo, un pintor extraordinario. Hm, mm, mm, non me acordo exactamente que mm, quen era, uh -huh. pero el falaba moito dele porque eran moi amigos. iban e e iban ao Mir a min mataverna, ah, o lodeiro, lodeiro o, o, o lodeiro, exactamente. Pintor lodeiro, pintor que, que fue, eh, ese pintor lodeiro pintou pintoulles moitas carátulas. Eh, exactamente, sí, sí, sí, sí. Y entón, pues, si E entón, pois, como se xuntaban a mesma mataverna a tomar os mesmos viños, sí, sí. pois pues, bueno, cada un museo, non? Pero a tomar o seu viño, pois pues, dai foi donde xurziu a amizade con el. Sí, sí, despois de, de marchar do, do grupo Luís Bamonde, que era eh, un dos que estaban no, no grupo, pois pues, asumiu a, a digamos, o, a dirección, non? Exactamente. A, a, a dirección do grupo. Do grupo, e a máis é característico, non? A, a voz de Fito o, en, sí. en moitísimos ocasións. A máis participou moitísimos mmm, eventos con outros Con uh, outros grupos, eu Outros cantantes que estaban eh, coa Roda Bueno, pois aí queda a nosa homenaxe particular ao grupo a Roda E vámonos la, la... ir ás terras de Lugo veña Concretamente, pois, a Monforte E vamos a falar, pois, nesa, nesa nova andaina de quen preguntou Na sección eh, que xa que... está encetada a semana <ríe> pasada, non? Exactamente Quenche preguntou? Quen preguntou, xose Manuel, boas tardes Boas tardes, compañeros. Boas tardes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Cataluña. Sí. Moito. <risa> Gracias. Independentes xa ou que? De momento ainda non. Non, non no, seguimos independentes. Cada unha súa casa, non? Si. Sí. Aí está. Cada un tamos na nosa casa. Digo sí, es... independentes cada un na súa casa de momento, non? Exactamente. Si. Sí, sí. Non sí. desde o principio. Independentes desde o principio. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Una que... ya he dicho otra por lo furado de la Digo, Bernardo, a vida... <risa> que a nada te importa. <risa> Vaya, alí va montado, ¿eh? Sí, desde luego. Pero, no, más líos tendré vos ahí, que no sé. ¿no? Sí, no, no, no, no, no, no, no, aquí todo es una balsa de aceite. Bueno, bueno. Ah, pero el aceite está que... Pero, pero pasan por los juzgados, no he de gente. El aceite está un poco quente. <risa> ah, vale. Armando, tendrá razón. Vale, aquí vale. sabedes que... Os churros fánse ben, non? É, eh, sí, os churros fánse ben, hai, hai boa masa. É mm. bueno, moito churreiro por aquí. Sí, churreiro hai moito. E non se mezclan cos chourizos. No? Hai, hai que ver, hai que ver. Sí, sí. Aquí onde moitas veces todo aparenta ser unha calma, si sí. unha tranquilidade empezas a furgar o miras cara baixo, a rascar un pouco. Editor, eh, madre mío, que topo. O catopa, so catopa, eu creo que aquí as limpeza eh, barres e todo para de da alfombra. Si, sí, dilen como suele decir que en castelán dice, limpia lo que ve la suegra. Limpan o que ve a sogra. <risas> Pero, ademais, últimamente... No con esa frase, a ver, se Uy, últimamente chegamos aí rachas de vento moi fuertes, sí. casi, bueno, casi tedes un, un pequeno furacán e todo. Pois pues, no sí, eh, como sempre, comezamos a falar do tempo para romper o xeo, mm. pois, pues, como ven, sabedes, sí. aquí pasamos de temperaturas moi altas e moitos lumes, uh -huh para rematar o verán e dar comezo ao outono, e de que maneira, eh? Sí, sí. De maneira de estrenar, estrenar o outono con refachos de aire e, e auga. Vento, vento... Aquí en Monforte está chovendo de todo domingo desde o do domingo até hoxe está chovendo. Vale, pues a, a ver se si enchen en os embalses, no, coño. Do o domingo sea, pola tarde... Como ta alguén dixo, son da terra da choiva Está choviñando e esta auga que é como cursiva, sabedes? Hombre! Ya, ya. Si sí, que eh, parece que parece que que, que molla pero non molla. Exactamente. pero vai mollando, que... pero vai mollando as leitúas, non? Eh, si, sí, pero xa sabedes que aquí, por exemplo, na Ribera Sacra, mm -hmm. en outras onde se faga vendima, claro. Mm -hmm. eh, pues, nin pasar de, nin, nin, non queremos ni moita calor, Ni moito nin agora pasar a encharcala. O exceso de auga que pode podrir pu a uva. Encharcar exactamente, sí, sí, sí, a sí, sí. uva se pode de de facer máis difícil a colleita, a claro. prima vai, vai provocar de seguir así que, que auga a podreza e a que incluso adiantala. Claro que sí. Eh, que, se, que se perda, que se perda, pues, producción. Eh, sí. A ver que pasa. De momento, xa vos digo, eh, a previsión que pasa esta semana faga un tempo así pues autonal. <risa> auga e eh, moito vento, sobre todo noutras partes eh, de Galicia. Bueno. De Defeito, O, mm. o temporal fixo suspender eh, O Festival da Luz Sabes, este mm. festival que Ah, si, sí, de Bo, Boimorto, que Luz Casal Tiña Eso pensado facer ali en... sí, sí, sí. Exactamente, iniciativa De Luz Casal, sí, sí. xunto Ca productora de, de Luís Tosar mm -hmm. eh, Que se chama Circocine Cine mm -hmm. E eh, eh, bueno é Un mm. festival solidario Que se facía esta fin de semana E todo a recaudación Íntegra, do mesmo eran para un fin benéfico, claro que era para recaudar fondos para Asociación Española contra o Cangro, uh. concretamente para uh. pa a Delegación Galega. Uh -huh. O sábado houve o festival, houve eh, grupos como el Barna Lubre, Dielas, uh -huh. Eladio e os Seis Queridos, bueno, eh, un, contase que deberon eh, ir a asistir entre 4.000 e 5.000 personas Na aldea de Orros, como dí ben julio aí é foi morto, sí, que... Sí. A aldea natal de Luz Casal. Uh -huh, uh -huh. Barrendo un pouco para a casa, quixo facer este festival alí, uh -huh. e bueno, con tapas e facer sábado e domingo. Pero non se pôde, éxito de claro. público, o domingo claro. postivoso pues, que suspender porque había la, alerta a alerta laranxa. Uh -huh. Vaya por Dios. Eh de de volurar esas entradas, a que nas tiña pagadas, eh uh -huh. bueno, quedámonos sin ver a Rosendo Dóver, o novedades Carmiña, por exemplo. Claro. Pero bueno, conta se repetir para o ano que vem, dado uh -huh. éxito da iniciativa. Muy ben, muy e, ben. Eh, bueno, unha boa idea, é solidaria de, de parte de, da galega Luz Casal. Dos organizadores certamente. Sí, señor, sí. Bueno, máis cousas Máis, máis, cousas, que Falabamos seguro que ter moitísimas. que xa avanzamos un pouco materia que pois pues, as eleccións galegas, non sei se eleccións galegas eh corrupción é un binomio que, que está saindo máis do debido últimamente. Mm -hmm. Sí elección se corrupción, parece que banda man. Sí, sí, Entonces, no. se coincide cadra y así? Cadra y así. Oye, va encadrado. Hay, hay que sacar los trapos sucios eh, en estos momentos, ¿no? Para a lo todo cortinas de fume uh -huh. eh, que en vez de hablar lo que realmente nos interesa, uh -huh. que solucion a solucionar la crisis, rematar coparo, exactamente. Acabar ¿sí? con la emigración, recuperar un poco la economía veña a sacar máis casos de corrupción e, e darnos conta de que realmente está todo todo bastante eh, bastante tiznado de, sí, de sí. merda, eh. Sí, sí. Bueno, a ver, este es, eh, a persona que saca ou o, o responsable directo ou por lo menos entre comiñas a a, a pois ten tamén uns tintes así medianamente oscuros, non sei que no seu despacho ten o señor Escrivá de Balaguer como um, director e, e despois non sei, notase que parece ser que é unha persona que está moi relacionada vinculada co Opus Dei e o seu marido ten muitísima relación co... Si, sí, hai, hai parte da prensa, por exemplo non sei se entre outros medios o ser morgaliza, fixe co deses de detalles uh -huh pois pues que se por dei, que teña o que encabece o seu despacho ali escriba de Balaguer da, da xuiza, que o seu home, pois, pues, teña eh, intereses no Partido Popular de Lugo. Mm. Pero, bueno, esos son detalles que, como como os políticos, e vou facen un pouco como a eles, deixemos que a justicia faga o seu traballo. Sí, exactamente. E que, e que veña a luz a todo isto, eh, a auga lodada se puña clara, mm, mm, e puñamos a todos no seu sitio. Claro. Pero, pero sa, me, fora desta, desta mofa, desta de, de retranca que acabo, que acabo de soltar, ao final, eu xeixo a verdade, eh, pois pues, non creo xa a ninguén. Non creo a ninguén. A parte está descubrindo, iremos tendo máis información pues, co pasar dos días, de que ao final todo está embeleñado. Sí, esta eh, operación Pokémon Non sei queñe pongo nome As operacións sí, De Devulsion de, de de Animado Exactamente de sí, de sí. eh, Pois está Se ve que todo está embeleñado e Esta operación Pokémon está relacionada Co caso campeón e co caso carioca O final Joder. mundo pequeno un Galicia unha parroquia Uh -huh. eh, a merda que hai en Lugo tamén Ten que ver que a merda cae en Ourense E <risa> a merda que en Ourense Pois pues tamén aparece en Santiago sí. eh, bueno, eh, eh, que... o, o final, xa sabes que aquí Xe iran todos os lados Xe iran todos os lados, <risa> efectivamente mira, eh, Ten en conta que eh, o, o río Miño Leva toda a merda cara abaixo E eh, mira por onde pasa <risa> o río Miño Efectivamente, eh, como sabemos eh, Xa sin, sin, sin panos quentes ¿Sí? eh, Todo que son amaños Comisións ilegais Prevaricación. O final eh, está, se deciden... está che nos ponñeiendo de, de fondo a, a música de Pokémon. Pokémon. <ríe> haidar un pouco humor. <ríe> pues, o, o final sabemos que todas estas tramas sí. eh, O final se cocen eh, ao redor duns viños nunha taberna ou nun puticlú mm -hmm. eh, Baixo Si sí alguna cousa que nos que hai que falar claro sí. mm -hmm. e eh, ao final pois e che digo aquí o máis parvo fai reloxos sí. yo que é máis antiño sí. tamén creo que leva merda a sí. Entonces capillas de esos esas... pero de esas capillas ainda hay por ahí por Galicia, quiero decir, aquí quitaron aquí en Castille había dos o tres, eh, sí, quitaron, eh, sí. Eh, quitaron, pero ahí capillas de esas aindas hay. Sí. Mira, ahí en Cataluña la bandeira por lo menos tres, cuatro barras, ¿no? sí. Aquí barras, bueno, no más para contar, ¿eh? Pero, pero son otro tipo de barras, ¿eh? Vale, sí, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, pues, que... no, de todo este merdé hmm. entre aspas Sí. Decir, que os, o, o tripo de, de momento que saiu a luz uh -huh. O alcalde de Ourense, uh -huh. eh, Francisco Rodríguez uh -huh. O alcalde de Boqueixón, uh -huh. agora é alcalde uh -huh. Adolfo Gacio, uh -huh. porque fieron demitir, de uh -huh. eh, Linares, o demitir, ou está de conselleiro Fernández Liñares, o ex-presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil Miño Este estrés, e uh -huh. a partir aí se ve Están, como dicimos, eh, tirando da manta ou levantando a alfombra Uh -huh. Están haciendo ya, bueno, un h de merda, ácaros ahí por un tubo, ¿eh? Sí, sí. sí. O, chef... poni... o sea, que están poniendo un ventilador. Bueno, a, a merda lo del ventilador, está llegando a merda, bueno, a frontera, ¿eh? Pues jefe de la policía local o sí, bueno, sí, bueno, bueno, y ahí, ahí aparece demasiadas demasiadas personas. Bueno, a ver, a ver qué luz, a ver qué, qué, qué luz. Pasa. A los collos estamos, ¿eh? <risas> pues para bueno, claro. Vale, sí, sí, vale. sí, sí, sí, sí, no aquí, aquí. É lógico. é lógico, podíase falar de outra cousa que eu que diciaste A ver como... como bueno, vamos, es... Imos a cambiar así radicalmente Como sí, a que enche preguntou Digo que me peta sí. Imos mm. a unha curiosidade destas de eh, pues, Que dimos todos os galegos universais vale. De que o galego pode po aquí en, en Galicia O millor non destaca, nin triunfa esa de fora, E é un fora de serie Estamos partos mm. de ver casos como ese Sí, mm. sí, sí. sei se coñecedes o caso do gran poeta De Islandia Podemos aplicar esa frase de Ninguén é profeta na súa terra sí. Neste caso, ninguén é poeta na súa terra <risa> Pois Chámase eh, Elías eh, Portela É mm. eh, de Cangas eh, mm. Con 20 anos foi a Islandia Oxita en 31 Xa que leva 11 anos en Islandia eh, Este rapaz, Elías eh, Fixo filoxía románica En Compostela Y después se decidió ir, ir como Erasmus a, pues a Islandia, uh -huh. a terras vikingas, a aprender latín e italiano. Uh -huh. Pues bueno, enamoróse de la lengua, do islandés, se ve que, bueno, aquí Julio que teólogo igual <risas> coñece algo de islandés o da gramática. gramática, sí. Se ve que una gramática bastante compleja, hecha de matices, bueno, que se enamoró dela. Está bien. Empezó a escribir poesía. Entón, preferiu eh, usar un pseudónimo, uh -huh. eh, en vez de chamar Elías eh, Portela, pues pasou a ser Elías Nord, com as sopas, Nord. Uh -huh. Pois, pues, empezou a escribir, eh, ele, pues, eso baixo o pseudónimo, quería que se llevalorase a esa poesía no o nome, porque se pues, podía haber algún tipo de prejuicio típico. Uh -huh. Pois, pues, ben, entre a intriga e o misterio, empezou a correr por as redes sociais a súa poesía, pois, pues, se fazendo famoso. Até a primeira ministra, Eh, do país, e eh, lo xou, a súa obra É eh, claro que fixo, que collese ainda máis zona uh -huh. eh, Recitais, conferencias e ata ofertas editoriais De feito, acaba de publicar un, un libro uh -huh. Entón, creo que xa era o momento oportuno de desvelar a identidade Entón xa non é Elías Nor, Elías Portela Xa para todos os islandeses Xa se fixo público o seu nome, fotos, a biografía Uh -huh. E como os digo, publicou este libro Actualmente, he considerado Un dos tres millores Poetas de Islandia sí, e, sí. Os seus versos eh, Forontalcioso ao galego e eh, aínda non ao castelán Que uh -huh. todo chegará Pois aí queda esa anécdota Dun galego Dun galego Que mira ti Islandia uh -huh. País entre aspas remoto Pouco coñecido, pequeno Uns 300.000 habitantes é que un galego pois, eh, se coloque entre os poetas máis seguidos do país e xa, xa, xa, xa digamos, un islandés galego, pues, pois, con zona. A verdade é que, bueno, pois... Eh, temos, temos Temos representación... Ya tenemos de casos. Repre eh, re tenemos representación de personas extraordinarias. Además, Islandia é un país mui receptivo en aspecto que coidou que, que ten algo que ver co o noso mm, mm, non sei al cestro celtaico, non? Pode ser pode ser que tamén coallar ali, porque igual a forma de, de ver a visión que temos da vida os galegos que nos di que non coincide un pouco coa visión que teñen eles, aparte de o a mesma isla Islanda eh, eh, que é Irla, Irlanda, Irlanda, que sei a forma uh -huh. a climatoloxía ou a psicología, incluso dos do galegos islandeses a lo mellor non dista moito, eh. Si, si, si. Bueno, que moitas gracias por darnos a coñecer precisamente o Elías Portela, un un poeta do que temos que presumir, lo, lo contamos os galegos, non? como sempre no oráculo Señor Google. Sí, señor. Eh poño Elías Portela, xa tedes a documentarvos. Si, sí, eu teño a, oído a outras obra. que de Eh, peitos ou desenxufados ou algo así, sí, uh -huh. me acordame de eso sí. E para rematar non nos fixemos o primeiro día fóxeme, uh -huh. a, a, dentro da sesión que a preguntou uh -huh. ou das sentencias da semana Lógico, ¿verdad? lógico, oh, sí, sí, sí, sí. Que vos parece? Pois, pues, perfecto pagamos? perfecto mim vamos a empezar hoxe con 4 si sí. non estive moi inspirado estes días uh -huh. entre a auga eh, eh, que estou así es un pouco da alerxia polo cambio de tempo Bueno Pero bueno, teño 4 e 4 perlas boas, podes apuntar, eh. Muy bien. La primeira delas, sabes ese aforismo, está muy coñecido de todos temos un prezo. Sí. Si, sí, no. Mm. Pues pois eu creo que co que está pasando estes días, eu vou dar un matiz á frase. Mm. Eh, hai xente que se compra e se vende. Vendex. Sí. Sobre todo por estas terras, último <risa> O de Vendex é eh, moi moi ilustrativo. Uh -huh. Efectivamente. Uh -huh. bien, compras muy... e Vendex. Vale. Entendeuse, verdad? Sí, perfecto. Eh... Vale. Si, perfecto. Se non que lle pregunten a un que está xa na, na, na, na cadea. Exactamente, a ver. a ver o que dura, a ver o que dura. A ver. A ver, como, como dime na miña terra, o rumor logo pasa, que sí. o dinheiro queda na casa. Exactamente. Tamén foi unha sentencia, hai tempo. Apo tamén foi, efectivamente foi <ríe> sí. por eso non la quixen dicir agora para non repetirme veña eh, co gallo da, da, do pasamento de Santiago Carrillo si sí. tibén unha pequena inspiración eh, fixe un epitafio que ben podía asinar o propio Santiago Carrillo para poñerno na súa tumba no sé sí. cuadrito, sí. pues, o epitafio sería o seguinte de boca de Carrillo eh? si sí. Con franquismo xa bastante cara. Con estes novos fachas, paso de puñer o outro carrillo. Pois <risa> <risa> bueno, pues, esta ¿no? sí, pues sí, es. podía Podemos ser... Podemos ser vos, pero, oi, santiño xa non quedan, eh? Non. Sí, sí, sí. Ahora que aguanten outros. Exactamente. Eh, este día xa aproveitei a mingostame facer acto de presencia en alguna vendima, A ire idea máis, supoño, pero fón dúas mañás a votar a máis amigos e tal uh -huh. era nas vendimas como acto social, eu se non estiveste recomendo, polo, si sí. traballas máis, traballas menos, pois aparte de que fas un pouco de exercicio sempre escoitas a xente, pois, contar contos anédotas, tal, é un acto social si, si, si, aprendese algo sempre po, pois hai tamén a actualidade nunha irónica frase dun vendimador uh -huh. en este caso xa estábamos almorzando, pero fixo me gracia vou la transmitir, si, sí. si Pues ojo, o fulano dijo, eh ¿sabes por qué está Cristiano Ronaldo triste? Mm -hmm. No. He dicho, porque no llaman maduraron ben as rubas. <risa> <risa> <risa> ah, claro, porque <risa> sí, Alinas es ¿qué te parece, gente? Las rubas. Nas illas non maduran moito, non? Onde, maduraron ben as sí, sí, sí, sí. uvas Cada un leva a actualidade ao seu campo eh? Claro lógicamente, lógicamente. E bueno, e, e, para rematar Outra que lle, unha sentencia Que é ripada do refreneiro galego mm -hmm. Que lle diría a estes empresarios Clase política, burgueses mm -hmm. Que se queixan da crise De que tamén lle vai mal Que pobriños, que aquí sí. nos afecta a todos Eu aplico lle a en contraposición con os co que realmente teñen que pedir, que, que están sobrevivindo con, antroce, con 400 euros ou coa pensión dos, dos pais, uh -huh. ou volvendo a vivir á casa do, dos pais, con familia incluso, diríalles fame que espera fartura non é fame. Non, desde logo. Xame de outra maneira, pero eso sí que non é fame. Non, ¿eh? non, no. sí. E no, aí no. queda, puxeme serio, eh? Moi ben, moi ben. Bueno, pero... Queda, queda ahí, o que queira volver a escoitarlo, seguro que farán no noso blog, e se non tamén na... Efectivamente, que co Lembremos que colgamos os programas no blog. Sí, sí, sí, sí. se pode ver, escoitar outro momento, eh. Sí, sí. sí E sí. Eh, tamén os domingos di unha di unha dúas. E eh, tamén intentaremos que os podcasts nos colgue o noso técnico nunha páxina especial pa, dedicada precisamente a, a nosa emisión. Correcto. Bueno, pois Pois pues bueno, a seguir ben eh A ver, eh vosoutros cuidárate moito por aí ventilador. Eh exactamente, tedes cuidado ca co ventilador, sobre todo co ventilador. Disfrutade por menos deste outono que está a ter pois bastante quente. de momento teñen auguiña que va faltar con. Temos temporal de todos os tipos. Vale. Verdad? Pero que se poida disfrutar tamén ao mesmo tempo, eh? O que ti dis o que ti bueno, a ver se si se pode fallar, facer a colleita da uva e ao mesmo tempo facer un bom billo. Delfrutar dun, dun bo almorzo, o carón de de xente. Porque ben me conto o que el dicía, por exemplo, quando se están as uvas eh, facendo un traballo, por exemplo, sempre hai xente que ten a súa idonía, sempre saca Pero... cousas. Claro que, sí, claro que sí. É e como que un dí, acto social. Bendima, pues, a vendima, na rinca das patacas, na slega, Bueno, pois pues unha aperta grandiosa Igualmente a vos Moitas a gracias, José Unha aperta a aperta, José Manuel Adeu, bonas semanas Adeu. Adeu. de Guadalupe Cando vai para Rianxo A Virgen de Guadalupe Cando vai para Rianxo A Barquinha que Aleba Era de Pauden Araixo A Barquinha que Aleba de Guadalupe Cando vai pola Ribeira A Virxen de Guadalupe Cando vai polar Ribeira Descalpiña Polarea Pareci unha rianxeira Descalpiña Polarea Pareci unha rianxeira as veigas e esa si queda goiña avicende guadalupe esa si queda goiña por ser boa rian ceira ai be deus por ser boa rian ceira ai me...